Bé, bueno, com us deia, avui estem fent les activitats del jove 2013 i comencem aquestes activitats fent una, una petita xerrada, ara una mica més petita del que esperàvem, eh? el referent a la no violència. No? És un tema complexe. en realitat és molt fàcil no? de parlar de la no violència, però a veure és, és francament complexa per el que implica, el que implica uh, interiorment, l'actitud la, que impliquen interiorment per aconseguir mantenir aquest estat de no-violència. No? Començaria parlant de què és, més que parlar de la no-violència, que és un terme una mica ambigu, començaria parlant de la violència, a l'inrevés per entendre-ho i doncs, a partir d'aquí parlar de la no violència no? de quina és l'actitud que ens pot conduir a una no violència la violència si ens ho mirem fredament la violència neix sobretot interiorment d'una ira d'una ira potent d'una ira mal conduïda, ja sigui cap a un mateix o cap a els altres. No? És indiferent cap on et la ira, inclús no cal ni conduir-la cap a cap persona, ni cap a, sinó que la podem conduir cap a animals o cap a objectes, eh? donant-li cops de porta, tirant objectes al terra, o maltractant un animal, o maltractant-nos a un mateix. Eh? Qui què és quan jo arribo a casa i, i m'he equivocat perquè he fet una cosa erròniament feta i em començo a dir que sóc un desastre i que no serveixo per res i que em començo a castigar d'aquesta manera no? quina, quina, què és això? No? És, és això amb la veritat per a mi mateix eh? és, és això un quadre de no violència o és un quadre de violència no? però llavors Clar, si la violència neix a través de la ira, què és la ira, no? I estem sempre en un estat d'ira permanent? Perquè de violència n'hi ha permanentment. Llavors, estem sempre... Llavors, vol dir que estem en un estat d'ira permanent? Bé, bueno, després d'haver de, mirat, mirat en repetides ocasions, la ira eh, és una certa necessitat de castigar amb els a més. No? Quan jo m'enfado, quan jo et mira, eh, vull castigar o els vull dominar o alguna per l'estil. Amb molt poca diferència. No? La ira neix fonamentalment del, del jutge. Del jutge que s'ha instal·lat interiorment. Aquell... Aquella personalitat o aquella, aquella construcció de personalitat que decideix el que és el correcte i el que és el que incorrecte i en conseqüència li dona una valència eh? positiva o negativa a allò i a partir d'allí decideix que s'ha de castigar la, les valències negatives, que considera negatives, i s'ha de premiar, entre cometes, les valències positives. A vegades ni això, a vegades ni premiar les valències positives, sócament castigar les valències negatives. No? Clar, el problema d'aquí és que, eh, que, a part de que no tenim totes les dades, que això és completament subjetiu. No? I que això està condicionat per tota una sèrie de factors al nostre que fan que hem partit per unes coses i diguem que all això és una valència positiva i que diguem que altres coses són valències negatives, i negatives.güs eh, portem això a anar en contra això. Per exemple, el radicalisme, els radicalismes religiosos de qualsevol església, no, no particularment de cap, eh, ens pot fer creure que una cosa que és completament... Negativa, i per tant hem de castigar tota aquella gent, inclòdita a nosaltres, si la fem. I en canvi l'altre, doncs, no sé si ens pren un moment, però segurament despondirem en algun seu paradís o, o en una millor reencarnació o en un progressiu. El no? cert és es que moltes de les coses no són ni bones ni noletes. Són, simplement. Que hi ha... El Big Bang, per exemple, és l'expansió de l'univers, que no? un dia això ah, s'està expansionant, un dia farà un revés, tirarà enrere i s'ho carregarà tot i no quedarà res. I llavors, eh, això és dolent o és bo? I per qui és bo i per qui és dolent? Eh? Eh? Llavors, nosaltres juzguem les coses des d'un prisma molt esbiaixat des d'un prisma molt concret, és d'un prisma molt personal. A més a més, ho fem moltes vegades des d'una perspectiva de poc coneixement, de, poc, de poca profunditat en el, en, el, en el que estem juzgant. Mirem les coses i diem, simplement perquè estem acostumats a veure-ho així, això és bo o això és bo, i ja està. Fem un judici rapidíssim, sense cap profunditat, sense haver entès, sense haver entès absolutament res de lo que està passant. I, per en conseqüència, encara és doblement més nefast, perquè llavors eh, ens equivoquem i en sabem que ens hem equivocat. Eh? que Tampoc us penseu que equivocar-se i donar-se'n compte és un avantatge molt gran. Quan t'equivoques i t'ho dones compte, llavors quan a vegades com que no saps reconvertir la ira, en llavors et castigues. Eh? Primer castigues els altres perquè no m'ho han bé, perquè no saps ni siquera que tu ho estàs fent mal, malament, i quan te'n dones que estàs fent tu malament, llavors dius bueno, els no ho fem tan malament, ara eh? sóc jo que fem malament, no Tot et castigues. Sí. En realitat no es treu la ira, eh? en realitat no es treu la ira. Eh? Perquè treure la ira no és tan senzill. Eh? No és tan senzill. En els últims, en els darrers, en els darrers temps ja he estat profundint en el que és l'actitud. És, és una cosa que m'ocupa, ja porta menys un any i escaig d'estudi sobre, sobre el que és l'actitud, i segurament en per un quant, però per bastant temps més. I llavors estudiant l'actitud m'he adonat, o més ben dit i comprès, que hi ha emocions, i que les emocions són relativament importants i, i relativament tòxiques, entre comedes. Que hi ha gestió de les emocions, que és on realment la toxicitat es fa latent, com gestiono les emocions. I que aquesta gestió em condueix a el que és un estat d'àngua. No vaig aprofundir en això perquè ja seria una xerrada per si sol. Però, simplement, entenguem que quan jo gestiono la ira i la perpetuo estic en un estat tan de permanent enfable, d'acord? En canvi, no estic en ira, estic en aquella ira explosiva del moment, però sí que estic en un estat latent, permanent, un fluxo continuat, que, que en certa manera està a l'expectativa de qualsevol cosa per enfadar-se ja està preparat, estic preparant el terreny per enfadar-me. Com aquell que està en por i permanentment, avui no ocupa la por, avui ens ocupa la ira, però aquell que està en por i està permanentment preparat perquè surtin coses perquè les l'espantin. O trist. Això són emocions bàsiques, sí, però com les gestionem Fa que visquem en un estat d'ànim que de més a més les accentua, fa que reapareixin i retroalimentin constantment. Per això ara podem mirar a les persones altament violentes, perquè nosaltres som violents però som de baix nivell. Eh? Els altament violents van pel carrer i, i, i foten dos platallats perquè, no sé, perquè els has mirat o per, per, per l'estil. Arriben a una violència física, una violència eh, criminal inclús, matant els altres eh, o matant-se amb ells mateixos, mateix, no? Llavors, com? Eh, ara podem veure què és el que fa, quin mecanisme opera dintre d'ells que fa que estiguin en aquest estat. No? Estan retroalimentant constantment una emoció. Les emocions, ara, jo estic parlant només de la ira i no, vull, fer un, no vull parlar de l'actitud perquè això, com tot a dir, segurament farem un dia només un, un, un, una xerrada però una mica més llarga que només de l'actitud. Eh? I llavors, la ira eh, la retroalimentem i, clar, el retroalimentar d'ira pues, està sempre preparat per donar una queixalada a l'altre per donar-se-la a un mateix. Si donem una valència negativa al fet de donar-li peixalades a molts altres, com que la ira està a dintre, ens la donem a nosaltres. O sigui que, en realitat, una altra vegada és el jutge, la gestió d'aquest jutge, la que ens porta a castigar-nos d'una manera o castigar-nos els altres o estar en un permanent càstig, d'això. En realitat, el que estem fent és castigar. La ira castiga d'alguna manera, ja sigui perquè s'ho o perquè s'ha posat al mig, eh, la violència extrema és simplement perquè eh, no s'hagués posat al mig d'on jo anava. I llavors, el castigo per això, perquè s'ha posat al mig, és igual. Eh. Un dia, un dia per uns anys enrere, eh, vam parlar d'un senyor que era un satanista, el Cronberg, eh, que havia escrit coses. i a aquestes coses no m'interessen, un no em surt, però sí que em fan curiositat de saber què diuen, no? I em va caure a les mans un, un, un llibre d'aquest senyor, Jo el vaig fullejar. Sabeu-lo que realment parlava, no, no, no parlava de satanàs, ni de, de fer ritos satanis, ni... parlava de coses tan curioses com, si algú es posa al davant, terpig, perquè sinó que s'hagués apartat, que vigili quan t'ho Tu no tens que vigilar, som ells només que, que et tenen que vigilar amb tu I aquest era el llibre, si o sigui, tu anava així eh? no, no miris els demés, no et preocupis Tu viu la teva vida i si has d'enfonsar algú, pues... No, no, no especialment, no, no, no estava centrat especialment en perjudicar els altres sinó simplement que si al pel davant, tot pues em portava És o sigui, clar, era, era més pràctic, perquè veia una pèrdua de temps pensada el dia per perjudicats de més, no? no perdia el temps, aquest, però si se' trobava i, pum, doncs li quedava. No? Vaig llegir tres, tres frases així i veia entendre en què consistia. No? En què consisteix el mal? Pues en centrar-se en un mateix i en ningú als, als altres, i sobre pensar que això és un. De fet, en aquest sentit, és on deixes. No? Clar, llavors quan ho fa jo a una microescala llavors em miro i dic ui, sóc molt malvada, ara que estigui allà i llavors tampoc estic erradicant la violència, la maldat de dintre meu, sinó no, simplement l'estic recanalitzant en una altra direcció Llavors, clar, això és molt complicat de gestionar no? però, però en realitat hauríem d'anar-ho mirant Pensem en una cosa molt important el càstig no és una estratègia molt incagent. Eh? Eh, quan ens estiguem a nosaltres mateixos, no, no estem. No estem educant-se, ens estem en sinint. Eh? ens estem eh, domesticant. Eh? Hi ha dues coses diferents: educar o domesticar. Com se, com se domestica, no? o com ho feien antigament la gent, com domesticaven amb, amb els animals? Doncs mira, hi eh, ha un, un lloc on un tio agafava una cadira i un làtig, no? això és domesticar. Eh? I quan veus educar, tu veus amb un, amb un tio amb una cadira i un làtig, no, no veus això, no? No t'imagines algú que està educant-lo d'aquesta manera, no? Doncs aquesta és la diferència. Clar, per poder fer això en realitat hi ha que una transformació interior una transformació interior basada més en l'amabilitat i molt menys en la violència eh? encara no hem arribat a l'amabilitat però ja ja estem en camí eh? tots, tots, tots, podem triar, eh? tots podem triar tots podem triar veia una frase que atribuï a Buda que deia tot monjo té dret a enfadar-se una mica però no ho diguéssim I primer ho vaig entendre d'una manera, però ara amb, els meus no, amb la profundització que estic fent sobre l'actitud ho he entès d'una manera completament diferent. O oh. oh, oh, l'he donat més matisos. No és que ho d'una manera diferent, sinó que l'he donat més matisos. Simplement que quan tu t'enfades, l'emoció enfado, és algú que, com us perquè dit abans, no té per ser dolent, no té perquè què ser dolent. De fet, eh, és una manera de, de posar distància amb una altra persona o amb una altra cosa en un moment determinat que corres un cert perí, o que corre un perí d'alt. És a dir, que li fotis un crit al teu nen que està a prop d'un precipici, doncs pues pot salvar-lo una vida. Ho pots dir amb molta ira i amb molta enfad. Vale? O sigui que les emocions, no, jo no crec que les emocions ajistigessin si no hi hagués un factor mínim de, de constructiu dintre d'ells. Malgrat que algunes vegades diu que hi ha emocions negatives i positives, jo no crec que hi pugui haver emocions negatives, sinó torno a dir gestiona aquestes emocions que les converteixen en negatives o no, sinó que totes tenen utilitat d'alguna manera, per això, per això s'han inventat, no s'han inventat com una disfunció, sinó s'han inventat com una funció que al final es converteix en disfunció a les d'utilitzar-les incorrectament. Llavors, clar, jo gestiono aquesta, aquesta, aquesta ira i la converteixo, o sigui, quan, quan us parlava d'aquesta aquest, història que deia el Buda ell deia un sol vespre, clar, perquè la ira es pot despertar un sol vespre però quan es perpetua és a l'estat d'ànim el que està perpetual la ira estic retroalimentant, estic visquem això com, un, com una única realitat que és la ira, que ho imprèn tot a un baix nivell, no estic, estic enfadat d'aquella manera eh, que bullia quan m'hi enfadat amb, amb aquella persona que era una, era una ira calenta per dir d'una manera, no tinc una ira latent que està allí, de baix nivell, i que està perfectament enfadat i que està eh, recordant-se en certa manera allò que ha passat per poder mantenir-se enfadat. Eh? No us ha passat mai això, que a vegades us recordeu les coses per poder-vos mantenir enfadats? Eh? Digueu això, i tothom us ho ha explicat, però no ho ha Potser vosaltres no us ha passat, però jo he vist persones que han viscut així. És molt trist, és francament trist, perquè llavors no viuen. Estan tot el dia, només que concentrats o concentrades en allò que els hi va fer aquella persona fa 30 anys enrere. Jo conec persones que t'expliquen coses que els hi han passat fa 30 anys enrere. Pues ostres, potser que comences a viure allà. Eh? Què és això? Encara estàs enfadat, des de llavors no és possible això. Químicament no és possible. En canvi és possible perquè tu retroalimentes això constantment i on sí que vas generar una altra vegada aquesta química. vegada que sorgeix alguna cosa, la retroalimenta. No sé. Si, per exemple, jo m'explicava, no, no fa massa, eh? m'explicava un, un home adult eh? de, de 40 i pico, quasi 50 anys, m'explicava que, que se'n recordava un amic seu que havia pres uns cromos. I encara pensava que bueno, ja te'n recordis, però se'n recordava enfadat. A veure, això no, no pot ser bo, no és san, no és saludable, com pots estar enfadat per una cosa d'aquestes? Home, eh, pots recordar que i has de fer broma, no? Però està, estava retroalimentant i cada cosa que passava... Sí, sí, perquè s'ha sí, de vigilar perquè la gent a vegades t'apren les coses. com tu. Estava sempre preparat per retroalimentar aquella història i per continuar vivint aquella enfadu que tenia d'aquells cromos. Tota emoció és una és una llavor, Tota emoció és una llavor. Eh, s'asseembra i en aquest, en aquest camp de l'estat d'ànim germina. Si nosaltres a l'estat d'ànim no estem treballant, el camp aquest no estem treballant, no l'hem depurant, només deixarem que creixin les llagoses acuades. Si el nostre estat d'ànim sempre està i ha ja preparat cap a una direcció a una altra, efectivament, ens creixeran aquestes llavors eh, tòxiques i violències. Una manera de contrarrestar, sense entrar molt en la ira, una manera de contrarrestar la ira és deixar que emocions o que sentiments més constructius neixin en aquest camp de, de l'estat d'ani. Per comptes de sembrar ira, doncs sembrem amabilitat, benevolència, compassió cap amb les terceres persones. I així creixeran aquestes llavors en aquest camp. Fem que el nostre estat d'ànim sigui en aquesta direcció. Per què no fem que el nostre estat d'ànim sigui cap aquí? Però no ho fem per ignorància, fundamentalment perquè no sabem realment el, el benefici que ens dóna, perquè estem enganxats al nostre propi sofriment, perquè és l'única realitat que a vegades ens queda, el nostre propi sofriment, perquè el malaltre no és real. I si deixem de patir ja no sabem ni, ni si existeix res. necessitem una mica de dolor per, per, per continuar existint. Una vegada li explicàvem una persona com treure's tot aquell malestar que tenia eh? i després d'explicar-li, no sé si m'ha passat amb una persona, eh? no m'ha passat amb ells, després d'explicar-li i de, d'entretindre-m'hi de, de, seriosament, no? va dir, oh, però si la vida seria molt avorrida, no hi hauria aquestes emocions. Exacte, això és el que passa, exactament això. Eh? I això no us, no us penseu que només és aquella persona, eh? mireu en el vostre interior i ho trobareu també això. D'una altra manera d'explicar-ho, ho trobarem també, ho trobarem, estava clar. Aquesta, aquest sentiment de que necessitem viure d'una manera una mica exaltada ens porta a això. A vegades estava treballant amb unes persones i els deia «Mira, si vols treure't aquest malestar, també has de treure aquesta passió». Ah, no, però la vida sense aquesta passió, ah, però tens aquest malestar. Ah, sí, però jo vull el malestar sense treure la passió. Ah, però és com es pot. No, el, el, la persona que té molta ira moltes vegades és una persona molt hàbil fent crítiques, molt, molt directa, molt, molt, molt detallista eh? en tota una sèrie de coses. I clar, per aprendre a eh, no tenir ira has de, has de minimitzar aquesta, aquesta, o sigui, no és que ho de minimitzar, ho has de reeducar d'una altra manera. I el primer que sembla és que perdràs allò que, que t'està ajudant a sobreviure. Això és el primer que sembla, perquè les emocions, aquests estats d'ànim, els han generat també en una pa perquè ens ajuden a sobreviure. Són mecanismes de supervivència social. La persona, per exemple, que s'enfada sempre sap que, quan s'enfada, li fan cas. I un altre li fan cas quan es posa trist. Eh? Me'n recordo d'una un, persona... Tots no tot coneixeu a mi, avui, a més a més, de Llull, no som de Barcelona, d'aquí, allà, no? en eh? Ràpidica. Me'n recordo, tampoc diria mal, no? recordo d'una persona que em venia i, i estava malalt, eh? i venia a fer-se tractament. I un dia, eh, venia també la seva dona em diu... Eh, que li passa a aquest bon home, eh? Perquè venia, que d'avui, si venia tot... Eh, venia sempre tremolant, venia tremolant. I... Eh, que li passa a aquest bon home, eh? li passa i la sobra dona va dir, no li passa res. I, com que no li passa res? Home, si ve així, escolta, eh, vols dir-ho? Bueno, doncs, un dia diu, tu, eh, a l'hora que has de venir, surt i mira com bé camina, ja ho veus. I efectivament, i efectivament un dia sabia que havia de venir i vaig sortir al carrer, a mirar. I quan, i quan el veig venia caminant normal i corrent i tenia poca vista l'home, poca vista vull dir que no, no necessitava ulleres, no hi veia gaire però quan va arribar més a prop i em va veure, llavors va començar a, a començar molt el subvall, tremble i caït i això i em va sorprendre moltíssim, ho ja començava més distanc, no s'ha sigui, creu, però, però, però no i em va sorprendre moltíssim i em va... La... Em va sorprendre molt que, que, que fes això, no? I vaig preguntar, escolta, però no, no, veus, que, no veus que tu et d'aquesta manera i ara no? has canviat i, i ja no estàs caminant igual? Diu, bueno, és que això m'agafa quan m'agafa. Llavors vaig començar a indagar una mica més i, i, i, i l'home havia s'havia eh, quedat òrfe de la mare, la seva mare havia mort i llavors el seu pare es va tornar a casar i la seva madrastra pues, segurament se l'estimava, però no se l'estimava igual que la seva mare, això és evident. I llavors eh, no, no tenien contacte físicament mai, només quan plorava i estava mal. I havia pres això i llavors ell només Buscava l'atenció a través de, la, de plorar i estar malalt. Llegcient és com enviar res. I no, jo no vaig ser capaç de donar-lo una volta amb això, eh? perquè aquesta és algú que és una actitud que tens que canviar i que és molt difícil de canviar-la si no t'hi poses a treballar per tu mateix. No? Però fixeus punt fins quin punt ens podem emmaltir, fins quin punt podem estar. Simplement, és una actitud eh? que genera un estat d'ànim permanent. Aquell home està en un estat d'ànim permanent de tristesa i de per què necessita, perquè aquesta és altra. Perquè és una estratègia, és una estratègia vital. I per canviar aquesta estratègia, hem de comprendre que podem viure al marge del que hem viscut sempre. I aquí, com que està, doncs estem parlant de la ira i de l'enfado, vell pues que esta enfadat no pues pot comprendre, ha de comprendre, per poder deixar d'estar en aquest estat d'any, ha de comprendre que hi ha una alternativa diferent a la ira. No? I que, aquesta, i que Aquesta alternativa també també, també viurà que no us morirà, que, no, que la gent no passarà d'ell, que no passarà d'ella i que continuarà estaant així. No? Eh, jo, jo ho veig per algunes persones quan les, les més irafundes per dir-ho d'una manera, no? quan no us hi fan casa, de seguida alcen la veu crides més, s'enfada no, no, i encara que no s'enfadi simplement alcen més la veu perquè és la manera en què han après que els hi facin cas I on girar això és també entendre interiorment que també poden fer cas i que si t'han de fer cas només perquè crides que estàs perdut o perquè tens una actitud violenta estàs perdut i una cosa que és al marge de projectar-se cap amb els altres, que és la riure mateix. No, no podem aixecar-nos i dir, ara ja no, sóc, ja no tinc mira. Això tampoc ho podem fer. Eh? Això no es pot fer així. Eh? Si fem això, normalment ens autoenganyem. Eh? Ens diem a nosaltres mateixos que no tenim però està per allà dintre amagadet i llavors surt en una altra direcció, cap a un altre costat, eh? com us deia abans, o cap a un mateix, o cap a jo no sé, eh, trencar gots i plats o que o sigui. No? D'una manera o altra, al final acabarà sortint. No? Llavors, no, és una profunda transformació la que nosaltres hem de fer per, per aconseguir canviar el nostre, la nostra actitud. No, no, no és una cosa que m'hi poso i ja està. Eh? És, és la, la, gran, la gran tonteria que ens envolta actualment és pensar si sí, vaig a treballar això i ja se'n va, i ja ha m'he treballat i ja se n'ha anat. Això no va així. Això. Possiblement una persona que, que està acostumada a dir, la ira probablement tindrà que treballar amb la ira tota la seva vida. Eh? com un eh, toxicòmon de la ira. Eh? Vale? O sigui, sempre serà ira-adipte. Eh? Llavors no deixarà de ser humà, d'una certa manera. L'única que passa és que aprendrà a gestionar de tal manera que no dominarà la seva vida. Però interiorment, com, com treus allò que ja està dintre teva? Com treus allò que has après? Ja no sé si biològicament, però sí si com a mínim socialment. No? com... Com has après allò dintre de casa teva? Eh? Has après allò, tu no ensenyar, perquè el mateix també són acunt d'una no casa teva o no? O tu has pres aquesta opció dintre de casa teva, i ho has après, ho has repetit, ho has repetit, i ho has repetit a totes hores de la teva vida, no? Com ho Com ho treus, això? Sí, el mecanisme, no? la meditació o altres coses, però, després, eh? sempre tindràs aquell cunt, eh? sempre tindràs aquell cunt que estarà proper a tornar-se a disparar i que si no... Per tant, ni fet un treball i ja se anat, això és somiar truites. Eh? Eh? Però bueno, mira, és, és el, estem vivint un moment de la i la gent creu que hem de ser immediats en totes les coses. No? I, per així, ja està, ja m'ho crec. Fantàstic. Per tant, no he fotut res, però m'ho he cregut i com que ja m'ho he Busquem un moment més divertit, eh? però la, la veritat del treball és que si nosaltres volem lliberar -nos d'alguns dels malestars que pot portar l'estat d'ànim de la ira, de la violència, haurem de treballar-ho possiblement a prestar la nostra vida, eh? com totes les coses. I no passa res, perquè quan passa alguna cosa ja una altra vegada gira, quan passa alguna que jo ja ho vull ja m'enfado perquè no ho tinc ja. Eh? És clar. I llavors, què aconsegueixo? Doncs està enfadat. I llavors també aconsegueixo una cosa molt bona quan m'enfado d'aquesta manera. És poder deixar el treball. Ja no ho faig. Perquè com que no és ràpid i immediat, ho pues ja no ho tinc a fer. Eh? Eh? O sigui, que l'ahir una altra vegada ha sigut funcional per mi, per la meva estratègia, per poder deixar de fer el que jo volia fer de buscar la guia, de tornar mho a explicar. No? A vegades la ira és contrarrestada amb, la, amb rient. No? O si sigui, ets capaç quan t'enfades en de tu mateix és una bona manera. No? Els, em sembla que eren els híboros que, que, que creien que dintre seu hi vivia un dimoni. No? I llavors aquest dimoni era el que els feia fer totes les coses malament. Quan es queien i tropeçaven, quan, qualsevol cosa que els hi passi malament, Era el dimoni aquest. I llavors van descobrir que l'única manera de contrarrestar això, que si s'enfadaven encara s'accentuava ment, encara s'obrien pitjor les coses, perquè el dimoni s'alimentava de l'enfad. Llavors van descobrir que el que li emprenyava molt amb el dimoni, que anava desarmat, era que te n'abriquessis. Llavors, doncs, quan es queien, se sí que un fart de peta i si m'escompte l'estat d'on amb el dimoni aquest. No? És, una via. La... És impossible estar enfadat i estar alegre a la vegada. És completament impossible, no es poden mantenir aquestes dues emocions a la vegada. Es pot tenir una franja d'ira freda, d'odi, eh? i ressentiment cap a una persona i, i riure, sí. Però tampoc riuràs del tot profundament. Eh? ¿Vale? Tampoc ni això. Eh? Per riure de cor i profundament no pots combinar-ho amb res que tingui que veure amb ira o amb deixes. Un tornat a trucar? Sí. Gràcies, Gemma. Gràcies. Eh? Llavors, bueno, doncs una manera és riu. L'altra manera eh, més enfocada cap a la línia de on nosaltres treballem és, en certa manera, la plena consciència. No? Està atent, està atent. La plena consciència és un aliat fantàstic per poder contrarrestar la ira, no, més que per contrarrestar, jo et vull dir que crec que, és que no s'ha de treure la ira de la lliure nostre. Eh? Eh, crec que en realitat això és a do, la ira és a do. Qualsevol emoció és una do, una do per construir-nos amb nosaltres mateixos no? una altra vegada. Doncs la plena consciència serà l'aliat que ens permetrà utilitzar correctament aquesta energia i reconduir-la cap, cap a un sentit pràctic. No amagar-la. Que aquest és el recurs fàcil. No dic que no en tinc. Que aquest és el recurs senzillíssim. No no en tinc. Jo no m'ho faig mai, jo no m'ho faig, no m'ho faig. No? Jo, jo, jo, de por. Me'n recordo una vegada una alumna, que tenia un alumne que estàvem fent una, una xerrada sobre la por i diuen, i llavors eh, ens van posar fer una relaxació i accidentalment prometo que no ho vaig fer els professors, a vegades sóc capaç de fer-ho, però, pum, va acabar un cuenco d'aquell oh! i buuuu! I l'única que va fer un susto també ho va ser ella, no? I dic, mira, això no pot. dic, no, no, això és no poc, és un just. No hi ha manera, si, si tu negues a tu mateix que tens una cosa, no hi ha manera d'explicar-t'ho, eh? És impossible. No? Aquell senyor que estava mal d'aquella era inútil explicar-me que estava mal perquè volia reclamar l'atenció. No, no, és molt mal perquè estava mal. És inútil explicar-lo d'una altra manera. Eh, llavors, a vegades no pots, jo a vegades ja un ja intento. Faig un giro poètic, invento una poesia per intentar reproduir-ho. Però ja n'ho intento explicar-ho perquè ja n'ho no pots. I dius, mira, això tens por. no, no. no, no. Ira, no, els altres són els que em fa enfadar. Jo no me'l fan mai. I així. Eh? Eh, Reconeixer-ho forma part d'aquesta plena consciència. Quan estic atent donar-me un compte de qui hi és. Eh? Però la plena consciència considero que està, eh, hi ha d'haver ha una petita explicació, almenys per algunes persones, de que a més de ser conscient has de ser amable amb tu amb, amb el que trobis perquè si no, llavors tampoc ho fas mira, tinc ira és que em porto fatal amb els altres sí, estem, no? però ara mateix has eh? doncs de continuar en manera per poder-ho sí. si tens ira estàs sofrint sí. això, més, no canviem eh? més llavors per, per reconvertir aquesta ira us donaria una petita fórmula, que és fàcil de dir i difícil de fer-la, però com totes. Eh? Però bé, bueno, eh? el primer és quan tens ida ser conscient de que estàs patint, de que, no, de que no és agradable tenir ida. No? Encara que hi ha gent que sigui addicta i que estigui tot el dia enfadat, no? són feliços. La pregunta és aquesta i la veritat és que, veritat és que et contestar que no. La gent, jo feia moltes vegades aquest tipus de preguntes. Quan algú estàs sempre enfadat i dic, però és feliç? Així? Ah, no sé Com haig de ser feliç si tothom m'està putejant sempre? No? no és feliç, però potser que canviïs l'actitud, no? Si això no te'l porta felicitat, obres oh, els altres. Igual, els altres de, de, de parlen dels altres. De la gent no mira cap, cap a fora, però els que et parlen la mira cap a dintre. Que jo, no sé però ets feliç? Sí, sí, no? doncs, Siguem pràctics i busquem una via que ens doncs, sigui sí, no? útil. Comprendre que estem patint. Aquesta és la primera part. No? Acceptada que la tenim, que tenim la ira, això és, també és una part que va a la vegada. Eh? Si, no, si no accepto que tinc ira, això no canviarà res. Tinc ira, mala llet, no m'aguanto ni mi mateix, doncs ja està, ira. Això no significa re, resignació ni claudicació, significa acceptació d'una realitat latent en mi mateix que no és el mateix de dir que ah, pues, ja, ja no vull fer res més. I això és la versió còmode, és el que agafa la gent quan vol no treballar. Eh? Sempre, no sé com ens ho fem, que sempre trobem la manera de girar les paraules per no fotre ni brot. Eh? Però aquesta és una manera. No? Tígui, sí, però, no, però clar, és que ho he d'acceptar que tígui. No, no, era això, no era això del que estàvem parlant, accepto que la tinc i treballo. O sigui, la resignació no, no, no forma part d'aquest procés. I llavors en el precis instant, si som capaços de fer aquestes dues coses i d'estar conscient de que s'està despertant dintre el nostre la ira, acceptar-la, donar-nos en compte d'aquest sofriment, i del sofriment que podem generar en els altres, és quan podem realment fer un canvi, canviar-lo, transmutar-lo, fer un, un gir, Podem riure, o podem generar mobilitat, perquè hi ha molta energia a l'ire, llavors aquesta energia la podem fer servir per riure o per, per, per ser mòbils. De veritat, si aconsegueu fer-ho d'una vegada, no us enfadeu amb algú i, i per tant, des denfadar vos de dir-li a que no us heu de us cogireu i llavors som amables amb aquella persona, moureu-les, com a, a més d'aquestes, un molt més amable que mai. si és sincerament amabilitat. Eh? No allò de dir, eh? això també ho vaig explicar una vegada amb una persona i, i en diu, això que m'has explicat no funciona. I com que no funciona? No he anat allí, i he anat allí eh, a fer i quan, quan m'ha vingut un que està eh, solto i he dit No, m'ho esperava que tu fossis així. I, home, eh? Dic, home, això no és amabilitat, això és ira sutilment utilitzada. Eh? Ah, ah, clar, clar. No. S'ha de ser amable. Si, si reconverteixes la ira en amabilitat, veuràs que realment les coses canvien. Canvien la relació amb els altres, canvien de fet, en realitat, una bona manera de, la, de contrarrestar aquesta gestió incorrecta de la ira és intentar buscar la reconciliació i desitjar-li el bé amb un mateix i amb nosaltres. altres. El que vulgarment en diuen amb els benemoles, no? És dir, et vull el bé no? i no el vull a mi mateix. Llavors, tu estàs equivocat, però perquè estiguis equivocat no m'enfado tu solament no estic de pas de tot. Avui en dia això resulta molt difícil. Eh? Avui en dia la gent, eh, eh, des, de, des de que hem entrat en l'era en de la raó, entre cometes, qualsevol estat emocional es justifica com algo raonable i llavors sempre eh, estem eh, discutint amb els altres per qui té raó. I això resulta, llavors, francament complex. Hauríem d'aprendre a viure al marge de la raó. Perquè hi ha coses que potser no podem explicar, per perquè no en sabem més. I són d'aquesta manera per nosaltres, mentre que per altre és d'una altra manera. Però això no vol dir que l'altre tingui que viure com ho visc jo, ni jo com ho viure. Però això actualment és molt difícil, perquè eh, com que fem una apologia de que tot ha de ser raonable i explicat des d'una perspectiva racional, quan en realitat la nostra evidència, no en té res racional, sinó simplement és una experiència, una emoció, un, un sentiment, i llavors intentem convencer els altres que els nostres sentiments, les nostres experiències o el que siguin, són les raonables o les seves no. Llavors, és un desdibuix, eh, quan això ho fem d'una manera acuda, doncs encara pitjor com poden imaginar-ho. No? Una altra vegada tornem al seu. No? El treball fonamental en aquest aspecte, per poder veure tot això, hem d'estar de, hem atents, hem atents, hem, de, hem de generar prena consciència. El que deia el, el, el Dan Van Pala, no? sempre faig servir aquesta frase perquè m'agrada molt, no? Uh, qui qui, qui està tent, no, la, la negligència és la sendera de la mort, l'atenció és la sendera de la vida. Qui està atent no morirà mai, qui no està ten ja està mort. Això és el que ens explica la sendera de la plena consciència que ens ajuda realment a treballar, a gestionar la ira. Eh? Almenys estem parlant de la ira, però en realitat podríem abstenre-ho a tots aquests estats d'any que vivim perpètuament, no? Quan algú s'enfada amb nosaltres, no? Llavors, clar, jo m'hi he enfadat perquè algú s'enfada amb mi, no? Sí, és veritat, hi ha gent que s'enfada s'enfaden més que altres i, i, i, a més a més, podríem inclús estar d'acord en que algunes persones s'enfaden injustificadament, perquè, perquè és així. No? Però quan nosaltres ens enfadem a més és perquè ho personalitzem, perquè pensem que ell ens ho fa cap a nosaltres, quan en realitat ell ho fa perquè està vivint en aquest estratènic permanent d'ira, d'ignorància, i que per tant, llavors, la conduueix cap a mi perquè estic a prop, però si hi estigués una altra cosa, diria no diria mai. Llavors, seria la primera via per no enfadar-nos a nosaltres quan algú està enfadat permanentment. Permanent, eh? Comprendre que aquella persona és que no en sap més. Això sempre és més fàcil de dir-ho que de fer-ho, eh? no pretén pensar que farem això, que sortirem i que automàticament mirarem algú o veurem tot enfadat com un novel·isco que ens està cridant i llavors direm, oh, és que és la seva imunància i ja generem un bon moment i ja passaves-ho. No? Ja sé que no, tan fa... no és tan fàcil, però una mica, encara que no ho podem fer en algun moment, si sí que ho podem fer posterior i comprendre que aquella persona no ho està fent contra nosaltres. Encara que ens hagi... Eh? Només que ens ho sigui fent un altre, no ho està fent quan en Ho està fent perquè no sap viure d'una altra manera. Perquè hem dit abans que si sapiguessin el que és la ira, el sofriment que ens dona, no voldríem viure pas d'un un estat de sofriment. Eh? Qui vol viure en un estat de sofriment? Que aixequi l'home. Algú d'altres t'ho vol dir viure? Tu, tu vés pel carrer per preguntes, tu vols patir? si vols dir que sí. Jo, és, és una pregunta absurda, perquè ningú dirà que sí. Jo no m'ho a no. Ni siquera a aquesta gent que li agrada el salomaso, ni siquera jo, perquè... Eh, per ells és un plaer això, no és un sofriment, és un plaer. Encara que, impor, que, que que interiorment porti molt de sofriment, però per ells és un plaer. no, no ho faria. No? No. Doncs tu pregunto a qui vulguis, ningú dirà que petit. Encara que vulgui dolor, el dolor ho hem de transformar en plena, però Ara, això de transformar el dolor pla és patiment? Sí. És inconscient? Sí. Tots som una mica maçotres? Bé. Però, eh? eh Podem anar un cuiro i de joc, però tots som una mica maçotres. Eh? Ara ens busquem una mica el món. Quina és l'única victòria? L'única victòria és el final de Aquesta és l'única victòria. I quan lluito a mateix, qui guanya? Qui guanya quan lluito <ríe> És una pregunta... Eh? No hi guanyador, perquè encara que guany una part d'un mateix, no perdo no és un tri No pot haver-hi un guanyador, però guanyador. Potser una de les coses que hauríem de fer, ja per entrar en la religió, en la no violència, és també canviar el llenguatge. Canviar aquest llenguatge religiant, extret de dinàmiques religiants que s'han introduït en, en la religió. No? Conquistar, dominar, sometre, extreure eh, la meta totes aquestes coses que, que tenen que veure amb un llenguatge beligerant, de conquista, amb eh? un llenguatge dominant, violent, eh? per passar a llenguatges molt més de comprensió, d'escoltar-se, atenció, amabilitat. Eh? Fixeu-vos que, fixeu que estem dient el mateix, però no hi ha Aquestes paraules es poden substituir amb les altres que han fet servir fa un segon i en canvi no tenen res a veure amb l'altre fent servir interiorment vaig dominar-me a mateix com es pot ser no violent dominant-se a un mateix quina part és la no violenta la somissa o la que està dominant a un altre com es, pot, com es pot fer això no? si ja tens aquest això ja estàs fragmentant el llenguatge fragmenta o, o unifica per tant haurem de ser més cuidadosos en quan el llenguatge si volem no ser el llenguatge no violent és un llenguatge unificador, integrador, que no me separa, que no me divideix en dos, que no, que no me fragmenta. El llenguatge que me fragmenta automàticament és un llenguatge violent, perquè hi ha una part meva que li donat una valència negativa i una part meva que li donat una valència positiva i llavors aquestes dues estan en conflicte, per tant ja tinc un lio. Llavors, he buscar un llenguatge unificador, unificador realment. Un llenguatge que em permeti això, no un, no un llenguatge que em porti a la guerra. Un llenguatge que em a la pau. I, I què és la pau? La pau, literalment, és ausència de conflicte. On també hi ha conflicte hi ha un estat de pau. O sigui, la pau no és una que pugui conquistar, perquè quan ho tinc a conquistar ja no ho puc fer, perquè ja és guerra. És una que, en el moment en què cessa el conflicte, en el moment en què cessa la violència, apareix. Deixo de tenir violència, apareix la pau. És, és allò que ten meditació, ui, ja estic en pau. Eh? Subto de la meditació, ja estic trencant. Eh? I se'ns et fa una missió. Què és el millor? Doncs pues, aquell estat el que estava durant la meditació durant el lloc, durant el que estigués fent l'activitat que em a de gust és allò el que de, ha de construir-se dintre meu sense intentar erradicar res sinó convertint allò que tinc en adot perquè hi hagi la pau transformant la no violència és comprensió. La no violència és comprensió. És comprensió de la debilitat d'un mateix i de no dels altres. Ara sí, ara vaig entrar molt greu d'ell, perquè ja ens hem passat tant el temps, en el, en el que és la no violència. La no violència és comprensió. Comprensió de la feblesa d'un mateix i de la feblesa dels altres. És respecte. Respectar l'opinió dels altres, encara que aquella opinió no estiguis absolutament de d'acordament perquè això potser no té raó aquella persona, però potser tampoc la tens tu, i potser no en té cap dels dos. Potser tu estàs parlant d'unes coses i d'unes altres i ja està. Respectar. Comprendre, comprendre que, que a vegades les coses no s'han d'arribar a un factor comú immediatament, sinó que a vegades si arriba el temps. Però ara en la immediatesa quan discuteixo amb algú i que aquell algú ja estigui d'acord amb mi immediatament, no demà. No que no, no, no ho comprengui per ell mateix, que ho comprengui perquè jo li estic ensenyant. Perquè jo ho sé. Eh? I llavors he d'aprendre-ho ja. Doncs aquesta és la, la immediatesa que busquem. No? no hi ha comprensió aquí. L'amabilitat. Eh? L'amabilitat. Eh? Mm. Intentar ser amables quan parles amb tu mateix i quan parles amb els altres. Eh? Ser amable. Simplement. Intentar ser amable, què vol dir això? Vol dir no dir les veritats? No, no, no. No, no estic això, eh? No estic dient ser... Estic dient que tu li pots dir a algú, no estic de pat, dir-li, no, estic sí, de pat! Això és una manera de dir-ho a ell, no? Llavors, quan jo li dic algú, ho sento, però no estic d'acord, puc ser amable amb ell i comprendre que ell està exaltat i que vol explicar-m'ho, inclús a mi no amb mi mateix. No estic d'acord amb mi però no entrar en aquest conflicte. Ser amable és, és en certa manera, el primer punt de no voler relacionar amb un mateix o malalt. l'altre. No? Fem-hi una carícia i comprendre que, que bueno, vull dir, Gemma, volia de persona que després de l'altre un poble. El protèguegui de d'això, eh? Llavors, això és el que fonamentalment hem de tenir clar, no? Ser amable comença per una cosa, també quan és en relació als altres i amb un, en relació amb el mateix. Per això comença amb una cosa molt, molt simple i que moltes vegades es descobrim. Escoltar. Escoltar Avui en dia està infravalorat, no, no, no cal fer això, eh? uh, està infravalorat i uh, quan escoltem algú el que realment estem fent moltes vegades és dir, bueno, acaba ja que vull parlar jo, eh? mentalment, eh? estem així, això és un acte de violència sense fil, super violent, aquí és on comença la violència, per comptes d'escoltar i d'estar ten i de donar el temps, Eh? Perquè en la violència que pressa, aia eh? és de pressa, i mantesa. Eh? Vol sempre solucionar- tot immediatament. Nocoltem. Eh? és una acció eh? no és una cosa passiva. Escoltar és una acció. És una acció difícil que requereix atenció, que requereix voluntat, que requereix... Estallit, eh? És una acció, no, no és una cosa passiu. No sé per què, també actualment, quan es parla d'escoltar, s'entén com a algo passiu, com a algú que apareix a dintre nostre i que, i que i ja està, que la, la, la... No, escoltar és una cosa que té. Si volem practicar una no violència, en realitat hem de, primerament, també hem de fer una altra cosa, que és tenir valor. Valor per exposar que no estem d'acord amb una persona. Per això també hi ha sí, sobretot quan és amb un altre. Eh? Quan algú ens diu, és es que no sé què, clar, si ens callem i ens retirem, això tampoc no és una no violència. Ser no violent és dir-li, no estic d'acord. Però no em fa desigual. Perquè si, si em retiro no és que no sigui violent. És que, defugeixo qualsevol tipus de conflicte. No és el mateix massa que generar un ambient no violent. O no conflictiu, per dir mateix. No és el mateix. Defugir tot conflicte, clar, no hi ha violència. És la via, moltes vegades, dels erenites. Quan vaig a la muntanya, no tinc cap conflicte amb mi, ja està, cap problema. No vull dir que sigui fa sincera, però m'explico que és, és una manera molt, molt, molt, relativament molt més senzilla que estar en contacte amb les altres persones i, tot i això, no s'hi volem. No? És molt més meritori estar en contacte amb la gent i no deixar-te arrossegar perquè aquesta violència la té. Veure, no? Per tant, eh, no és de fugir. Tampoc és conquistar, com hem vist. És un acte d'escoltar, de respecte, de comprensió, de gestió i de no apego de les pròpies emocions, de la pròpia emoció de ira, en aquest cas, que és la que, que ens ocupa i la que ens fa més violents. També podríem arribar a ser violents per la poc, la a la confinació que ens mira en algunes I aquí, si volem transformar-ho, jo crec que us he donat les claus. Com això que hem parlat avui, possiblement ho podem fer el rest de la nostra vida. I, per tant, no patiu. Podríem... Dono una xerrada o dues a l'any, però perfectament podria donar la mateixa cada any i viure l'avant dos anys seguits, sí, sí, perquè com que segurament no ho superarà l'interior, <bots> podem continuar treballant en aquella en què regeix, no? Vale. Bé, ho, deixe, ho deixarem aquí, encara que podria continuar, però ja n'hi ja ha extès més del que tindria que extenirà. Ara ja, ja tindrà que vagi l'altre grup. Abans de plegar, de totes maneres, algú té alguna duda o pregunta? Alguna cosa que vulgui dir? No? No? Bé, doncs, si us sembla bé, acabem aquí amb aquesta petita reflexió sobre la ira. Espero que ens hagi anat bé. Eh? es la propiedad. Bueno, gracias. Gracias. Ayer. Gracias. Gracias.